«Що ти мелеш, скептику, ти нещасний?» З просоння видно мало що второпавши Накинулась Вірунка на Орлянченка «Хто це ескімос? До чого ці тропіки?» «А Іван ваш Він же зараз у тропіках» Самі згадці про Івана у такій порі Та ще з ромчених уст Вірунців чули щось образливе, блюзнірське «Як твою лепетню зрозуміти?» Висунулась вона всією розпатленістю з вікна Хто про мене Іванові хоч слово криво скаже? Честі не заплямувала? Це вся зачіплянка знає. А ти звільни лавку від рогони і гуляй звідси, поки по плечах качалкою не дістав. За що, Віропилипівно? Жваво схопився на ноги громця при згадці про качалку. А за те, всіх по собі не рівняй. Сьогодні з одною, завтра з другою. А що ж, коли вони нудні та порожні, як осінні пляжі? «Сам ти порожній. Під носом засіялось, а на розум ще й не орану. Попався б ти нам у бригаду, ми б тебе швидко перевиховали. Знаєте, скільки часу треба, щоб перевиховати нас? Тисячу літ. Смішні мені ті, що вірять, нібито через 20 років усі стануть раптом зразково показовими. Зникнуть егоїсти, бюрократи. Ні, тисячу літ і не менше. «Чого ти з ним водишся, Миколо?» – вже спокійніше звернулась Вірунька до баглая. «Ти ж серйозний хлопець, в голові думок повно. А він, оцей перекошений, що між вами спільного?» Ромця ніскільки не був цим дошколений. «А як, Миколі, без мене? З ким він тоді дискутував би на теми вічного кохання?» «Ще тобі безікати про кохання?» Аж ніби з жалем вимовила Вірунька. «Що ти знаєш про нього? Якщо не гравцем на полі, то хоч суддею ж міг би бути?» «Справжнє кохання – саме собі суддя». Орлянченко, вражений відповіддю, обернувся до Миколи. «Чуєш, які афоризми видає наша Віра Пилипівна? От що значить два роки без Івана?» «Вона має право на такі афоризми», – сказав Микола серйозно. Вірунька ж, перемовчавши, знову взялась виховувати ромцю. «Добрим наждаком треба тебе терти, хлопче. Чуба на лоба не чесав, перстень носиш, а що з тебе в житті? Мало ще ти нашого квасу випив?» Це вона має на увазі вітамінізований квас металургів, яким вони в цеху спрагу тамують. Орлянченко і на це хехікає. «Знаю той квас, такий міцний, що й око одному пробкою вибило. Якщо такому ледащові?» Отут Микола вступився за товариша. «Вірунько, не забудь, що перед тобою робітник найвищого розряду. Можна сказати, еліта!» «Отож, зміну відробив, та й пішов вітер вулицями ганяти» тільки й на умі танці та комфорт. «Потрібні такі», – не образився Румця. «Без таких, як я, життя було б прісним, прісним, як дистильована вода». Вірунка не захотіла більше слухати. «Годі, йдіть собі, не товчіться під вікнами, в мене діти сплять!» І, прихиливши вікно, вона розтанула в слутній кімнати. Після цього хлопцям тільки лишилось розійтись. Орлянченко завернув до себе, кинувши Миколі на прощання «Салям!» А Микола далі попрямував вуличкою, яка повела його до саги. Почував якусь правду в тих словах про прісноту життя. Почував, що і в його за чіплянських днів без ромчених ужалень та приперчувань щось би втратило. Стало б, мабуть, і справді, як він каже, прісним. І хоч деша не сприймала ромчен цинізм, невибагливість, але якось і не уявляв себе Микола без цього приятелювання, без орлянченкових дотипів, скепсису та в'їдливих парадоксів. Була в ньому ніби потреба організму, що вимагала якоїсь протиотрути від одноманіття будні, від стандартних уявлень тих, кому хотілося б з тебе зробити людину цеглу, бачити тобі лише податливий, злиденний духом будівельний матеріал. Ромця вважає, що він має право на певну розхристаність душі, де кого це коробить, а чому він справді у своєму поводженні мусить бути підігнаний під стандарт? І якщо він зараз трохи перекошений, то що такого? Адже, чув колись від матері, навіть дерево себе в рості випрамляє. Де б не опинився, блукаючи цієї ночі Баглай, чи біля саги, в який місяць плавав розплавлений, чи на Соборнім Мандані, всюди невидимо була з ним його юна Мадонна з загорілими міцними руками, з сумовитим лицем задуманим, на якому а смага сармацька горить. Один раз тільки вдалося Миколі побачити її зблизька – Біля самого парка нагрідки поливала, стояла зарошена і шлангом у руці, а з-під лоба погляд на баглая, глибокий, важкуватий, якийсь, недовірливий. Густа смаглявість лиця різко відціняла зеленаву голубизну очей, сумовито сторожких, зачаяних. Недовіра і смуток глибокий, вони найбільше вразили. Уста затиснуті, а в погляді і в усій поставі було щось затяте, сміливе, вгадувалась внутрішня сила натури, пристрасність, надійність душі. Голося темноруцяве, блищало вільно розкинуте на плечах. Кільчасті кінчики його золотились на сонці, ніби злегка пригорілі, припалені іншим, степовим сонцем. Сумовита глибінь очей була аж спрозеленню якоюсь. тією, що її колись, мабуть, можна було тільки в очах умавок підгледіти, десь на вовчих водах. Зовсім ненадовго зустрілись над парканом їхні погляди. Микола привітався, і незнайомка відповіла йому наголосно «Здрастуйте». То і вся була розмова. А неспокій і хвилювання від того її погляду Баглай і зараз почуває в собі, блукаючи мовтінь нічною зачіплянкою. Хотів би ще і ще бачити її. Чомусь саме їй, о тій ще незнаній людині, хотів би він виповісти своє життя, все своє заповітне. Коли людині скоро сповнюється двадцять два, а ми течуть, а слава поета ще тільки в Мареві мариться, є над чим замислитись? Двадцять і два – а ще нічого не зроблено для безсмертя. Щось подібне нібито вигукнув колись Юлій Цезар у дні своєї молодості. І хоч було то в суворому Римі, а не на цій лагідній поетичній зачіплянці, та виникають певна в людей і через тисячоліття такі настрої, які вже колись були і когось не покоїли. Справді, що встиг зробити? Що встиг збагнути у своєму 22-річному світі? Де поема твого життя? Рятівники Титана? Може так вона буде зватись? про металургів, про тих, що серед розгулу смерті врятували свій чорний міф, чавунного з розірваними ланцюгами трударя, в якому так молодо-неповторно відлився невмирущий дух революції. Поема про таких, як легендарна ота Майя Прапірна з колонії, як батько твій Никодим Баглай, що добровольцем пішов у 41-му в перші ж дні і безповоротно зник у задніпровських бурих вітрах. Поема трагізму, поема нездоланності духу, але якими словами карбами її накарбувати? Щоб так, як собор оцей, і вікам донесла дух твого задимленого звитяжного часу. Тільки чи потрібне буде їм, прийдущим, твоє творіння? Нова ота ера загірна, чи не спайдужіє вона до слова поетів? Якими вони будуть? Поеми майбутнього? Поеми абстракцій? Алгоритми замінять музику слова. Математичні фантазії може стануть там надихати співців? як шалено і швидкістю сновидін пролітає час. Не такий уже й довгий вік мистецтва, витвореного людиною. 30 чи сорок тисяч років тому невідомий митець при відблизках вогнища зробив у своїй печері перші контури мамонтів, на яких він удень полював. Після того була Нефертіті, Ібурфарфенон, була Моналіза, і тепер розбачиш сучасний модерний відвір, де безладною купою перемішались людські вуха, очі, носи, а на зміну гармонії виступив хаос. На зміну фарбам Рафаеля приходить консервна бляшанка і мавпа з квачем. Виродження, самозаперечення. Дух людський вичерпав себе? Чи це тільки криза минуща, після якої ще буде в мистецтві і юність, і весна, і сонячна гармонія нових ліній, нових барв? Кажуть, що поесій передує подвиг. Інших життя кидало на великі випроби. А що тебе жде серед цієї буденності, серед плину сірих днів, що деколи справді, здаються, мов осінні пляжі? І яка вона є, сама природа подвигу? Чи здатен його вчинити той, хто заздалегідь готує себе до цього? Чи може ближчий до істини той, для кого подвиг – це акт миттєвий, блискавичний, майже рефлекторний? І він певний, як спалах, його вічність складається в мить – і він там, де йдуть безоглядно на смертельний риск, без вагань кидаються на двобій і злом. Чуєш у собі поклик поезії? Але хто навчить тебе її чародійницьких тайн? Собор осей? Горда поема степового козацького зодчества, вона щоразу хвилює тебе, що сновиває, відлунням далеких подій входить у твою молодість. І не треба тут руїни, чуєте ви, генії руйнацтва? Невже не доходить до вас оцей дух обжитості планети, певності, злагоди, який живе у таких витворах, в їхній гармонійності, дух, що єднає людство? Життя проклало свої русла повстий собор, будні йдуть повз нього нескінченними чередами, нові покоління на цих селищах освічуються в коханні, проносять широкою старих металургів на вічний спочинок, а півкулі бань – все пливуть над зачіплянкою, як образ нескінченності, все височить на майдані ця сива скеля віків. Собор завжди несе в собі певний настрій, але найбільше любить багла його уночі, в розшумілі вітряні ночі, коли налетіли східня кровелистя, а по нічному згрізних дерев. І навкруги місячної вітряно, і собор стоїть серед такої видної ночі, увесь якийсь наповнений, біліє фантастично, мов вітром напнутий парус. Є в ньому своя пластика, є ритми свої, тільки йому властиві. Але ж є щось таке і в твоєму теперішньому житті, хай інакше, нове, але є, і ти шукатимеш ці ритми. Може, зачеплянка для того тебе й народила, щоб відкрив ти свою баглаєву музику барв, що її може таять у собі оці спалахи вічно живого заводського неба, оці соборно білі зачіплянські ночі».